Ох, майстре, ось я знов стою на самісінькій вершині Айгерштайна, знов простягаю руки, наче орлині крила, щоб полетіти туди, де панували солодкі чари, де та любов, що живе поза часом і простором, вічна як світовий дух, сходила на мене в промовистих райських звуках, сповнених спраглої туги і невситимого бажання. Я знаю, перед самим моїм носом сяде якийсь голодний опонент, хай би його дідько вхопив, і задля шматка земного ячного хліба почне сперечатися, глузливо питати мене, чи може таке бути, щоб звук мав сині очі. Я наводжу йому найпереконливіший доказ, що звук, власне, є ще й поглядом, який сяє нам із країни світла крізь роздерту запону хмар. Та опонентові цього мало, він питає про лоб, волосся, рот і губи, про руки і ноги, і, злісно усміхаючись, висловлює сумнів, що в простого, чистого звука можуть бути всі ці органи. О, Господи, я знаю, що має на думці цей шельма. Тільки те, що поки я прив'язаний до землі, як він і решта людей, поки всі ми харчуємось не самим лише сонячним промінням, і не тільки виличаємось за кафедрою, а подеколи мусимо сідати на інше сідало, то та вічна любов, та вічна туга, яка нічого не хоче, крім себе самої, і про яку може бляскувати кожен дурень. Майстре, я б не хотів, щоб ви стали на бік голодного опонента. Мені було б дуже прикро, якби ви так вчинили. І скажіть мені, хіба ви знайшли б для цього, бодай, хоч якусь поважну підставу? Хіба я коли-небудь виявляв нахил до немудрих, нудних школярських витівок? Хіба я, доживши до зрілого віку, не лишився тверезим і розважним? Хіба я колись висловлював бажання, як мій брат у перших, Ромео, стати рукавичкою, аби тільки мати змогу цілувати Джульєту, її щоку? Повірте, майстри, хай люди кажуть, що завгодно, а я в голові, Нічого не плекаю, крім нот, а в душі і у серці нічого, крім звуків. А то як у біса я зміг би компонувати такі пристойні, стримані, церковні мелодії, як та вечірня, що лежить щойно закінчена на моєму письмовому столі. Але я знов звернув у бік від своєї історії. Отже, розповідаю далі.